Ce va avea loc la jumătatea lui septembrie Deci iată că nu e bine întotdeauna să te doar în cot Da, evident Te referi la Djokovic Da, am înțeles De ce zicei că are noroc steaua? Că le lipsesc cehilor trei piese de bază Și că au pe gigi, practic Și din că. fiecare departament, și Adică fundașul care e și capitan Și un portar și un mijlocaș să Nu aveți subiecte. Eu aș vrea să le spun la mulți ani din partea echipei Lorenei și Soniei. Două fete foarte drăguțe de la Handball Club Latina. Echipa de handball de la Slatina de fete alergă, se antrenează în fiecare dimineață în jurul studioului studi studi studi nostru. Hai, nu, te-ai emoționat acum. Da, și, și aparent sunt fane. Sigur, ele acum nu pot să ne asculte pentru că sunt la vreun kilometru departare. Au făcut în două minute kilometrul ăsta departare. Au plecat în alergare ușoară, dar suntem convinși că se vor întoarce și le vom mai spune o la mulți ani. La mulți an, 20 fetelor. de anișori, fetelor. La mulți ani, fetelor, să înceapă și emisiunea noastră. ne împiedică să alergăm alături de ele în weekend, însă participăm <laughs> la fiecare antrenament. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa Depeș, mă uit cu gândul la concertul care a avut loc acum câteva zile la Cluj, dar și la concertele care urmează pe plaja Europa FM peste doar câteva zile. De fapt, două zile. Vine joi, vineri și sâmbătă. Am auzit că n-a să plece din România, stă într-un hotel la Malul mării, așteaptă concertele de la Europa FM live pe plaja. Vine să vadă pe Andra? cine nu vine să o vadă pe Andra? A, cine? Să pe, pe, peș, <laughs> cine? pe Smiley? <laughs> Ce <drăguță> să fie, <laughs> da. Și Palina Iremia, în mod nu special. Aveam pregătit o intrare, să vorbim despre uh, lupta Domnului Zafiu cu clătitele și înfrângerea Pe care a suferit-o ieri uh, Ne-a trimis poze cu o clătită mare O ținea într-un uh, Într-un de cartonaj, de pe care scrie Logoul uh, magazinului Respectiv nu știu cum e zice căsuța cu clătici sau ceva de genul ăsta. Nu știu, Luca e specialistul care l-a făcut astfel da, am de mai văzit, Am mai văzut, mai văzut o gheretă de asta e zice bicicletita. Uh -huh. Și nu știu ce înseamnă, de ce bici, adică de unde, unde nu e nicio o bicicletă în zona respectivă, dar ei vând așa. Probabil așa au Așa pe hârtiuța asta scria la domnul Zafiu, ce faci dulceață? <laughs> ce mai faci dulceață, înțelegi asta scrie? Ce faci, ce faci dulceață? Așa că asta este salutul de acum, în fiecare dimineață, ce faci dulceață? Bine, <laughs> ce faci? Pufoșile. De da. ce zici că sunt pufoșile? No, Acum Vlad încearcă no. să creeze o legendă. O legendă? Da. Tu, tu ești omul, tu ești legenda. Pe cuvânt, dar nu înțeleg de ce încerci să crezi legenda în jurul meu, că aș mânca foarte mult. Nu, no. nu se pune problema să se întâmple Ier lucrul dus... Ieri la prânz ne-am ne dus să mâncăm o ciorbă. Am zis, mâncăm doar o ciorbă, da? Am plecat toți trei, fraților, am ajuns acolo, am mâncat ciorba cam în 30 de secunde, după care am deschis meniul să vedem cu ce se mai poate continua. și logic ce face un om? Mănâncă o ciorbă și își comandă un fel de mâncare. Da. Că e de deschidere. Dacă să înțelegeți că de disperat sunt eu, le-am propus o înțelegere. Am zis: "Hai să luăm Două porții la trei oameni și împărțim. Da, asta <gără> pentru și că nu am vine, fost de acord? Pentru că vine din capul, din capul tău. <gără> înțelegi? pentru că anul trecut, la da. aceeași cârciumă, ai comandat câte o porție de mâncare, ai luat și desert da, așa și, este. de curiozitate, ai mai încercat și da. într un fel de mâncare. Cam asta s-a întâmplat și el la prezidiu, deci după ce am început negociarea de la două porții de mâncare la trei oameni, am sfârșit cu trei porții plus desert. A trei plus... era aperitiv. Da, da. Și, și, și seara ca, asta, să închei, ca, să, ca să înțelegi, da. pentru că am făcut chestia asta și n-am mâncat exact. Trebuie seara, mi-era foame. Da. Exact. Și seara ne-am întâlnit undeva unde chelnerul știind că domnul Zafiu încearcă luptă cu așa, i-a propus o să o sălățică și domnul Zafiu la a, aveți salată? Da. Bine, dați-mi o ceafă dublă. Cum, cum zici o ceafă dublă? Da, cea -o, da. o ceafă bulgărească. Asta este ceafă bulgărească, este ceafă dublă. Și pe cuvântul meu donoare, și-a cumpărat două porții de ceafă pe care le-a mâncat. Da, da, cu legume la grătar. Adică am avut de mine la urmă. Să nu exagerăm. Da, nu? Am fost foarte drăguț. Asta este. În rest, aș fi vrut să vorbim un pic despre ideea domnului Tudose um, de a angaja polițiști care nu și-au terminat încă studiile de la Academia Cuza. Um, aici am avut o dispută. Foarte o că zice că este foarte bine. Da. Mi se pare că putem Știre, extinde asta. Putem extinde asta. Putem să angajăm și ingineri care nu și-au terminat studiile. Nu se, cum, da. Și medici care... La încă medici, nu și cred da, că... La medici da, și, și la cum stăm în ultima perioadă. Cred că învățători sunt foarte da. mulți angajați așa. Așa. De, exact. e, e mare deficit. Plus că învățători dar pot fi angajați înainte chiar să fi terminat școala generală ca să facem economie. Deci, unde este deficit de personal mm -hmm. să angajăm. Problema e că la politicieni am senzația că nu e deficit niciodată. Acolo nu e, acolo nu știu cum să facem, mai dăm afară dintre ei. Acum înțelegi cum am fost angajați noi toți la radio? Disceptarea! Da. În direct de pe plaja Europa FM. Summer.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 nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grăsimii. Odată cu vârsta metabolismul se modifică. Alege Sline System în funcție de nevoile tale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Sline System. Ai grijă de silueta ta. Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai mașina de spălat frontală Samsung, capacitate 8 kg, clasă energetică A, 3+, plus și 5 ani garanție, la numai 1199,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele.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 Adio dimineți cu păr Freezy Bun venit vacanță și păr perfect Drept cu volum Comanda cu peria electrică de păr Brush 3D de la Babylase Cu 3 tipuri de per, temperatură reglabilă și generator de ioni La doar 199 de lei Bagajul tău de vacanță este acum complet Emag Online va fi mereu simplu Fetelor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 Anymore like we used to do.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 We don't talk anymore, Europa FM, ora 7.33 de minute. Mă simt ca la muzeu aici, la scena Europa FM. Lumea vine, face fotografii cu scena. Da, da, da, da, ești ca la muzeu, uite, uite-o pe Gioconda, acolo sus. Am la pentru tine. Pentru mine? Ce test? Lasă-mă în pace. Să zici repede, fii atent, că am mai studiat. Hipercolesterolemie. Cum? Hipercum? Colesterolemie. Hipercolesterolemie. Hipercolesterolemie. Da, mă, lasă că nu da. pot să zic mie decât după un pahar de bere. Da, e în documentarea mea cu berica de asta, Zafa, anticipat un pic, pentru că există legătură între bere Așa. și colesterolul rău. Ai, în mă, sensul mă că știm colesterolul, există colesterol bun și colesterol rău. La rău e rău pentru mușcă. Inima, în principiu. Așa. Da, mușcă din uh, artere, mai ales. Dar uh, nivelul poate fi ținut sub control, la asta rău poate fi redus cu anumite alimente. Și printre alimentele care ajută la asta, dar evident repetă, în consum, în moderație, este și berea. Cred că știu pentru deja că... cum mă tratez mai pe seară așa. Moderație, da. Cu moderație colegule. Deci berea este sursă de fibre solubile. Asta. Aici dacă ai o sursă de fibre solubile sub formă de bere, poți crește nivelul colesterolului bun și reduci colesterolul de tip LDL, care este ăla rău. Deci ai colesterolul bun, colesterolul rău și... pe cap... Good bad cap și da. bad și cap Dar trebuie să fii atent. Deci nu toată brigada de poliție, înțelegi, Așa. ei doar asta. Vârfuri. Și, evident, dacă ai colesterolul mărit, cel mai bine te duci la medic, Așa. dar există diverse alimente pe care le poți mânca și regim de viață ca să scazi colesterolul rău. Mai bine dat aliem la o bere, după amiază, spun eu, că e cea, mai ales că ne și pregătim. Ne, ne și pricepe. Ne pregătim pentru concertul ăsta. Mai sunt două zile până la concert cu bere, cu moderație, aici, așa, și mici, adică am pregă pregătim și mici. Unuși, da. Pregătim și colesterolul rău. Domnule, e bine să ai de toate în viață, dar cu moderație. <laughs> cu moderație, evident. Bine, pregătim o discuție cu ascultătorii, ne întâlnim și astăzi. Da, sigur că da, pornind de la pățania unui medic român care a emigrat în Marea Britanie și care a descoperit că are de plătit niște amenzi pe care le mai plătit odată și au fost executate conturile, ne-am amintit fiecare dintre noi aici, în echipă, că am pățit și noi într-un fel sau altul. Eu am fost executat executații pentru o amendă pe care ha ne aveam coloasem. domnul Zaiu, după și ani, a plătit de și eu mai plătit o dată și lăsase dovada chiar la fisc. eu nu pățit nimic. despre asta o urmează, domnul Luca astazi <laughs> pregătește-te. Despre asta o să vorbim povești cu amenzi plătite de mai multe ori la 0,372, 0,69, 5. 5 9, 9, 9, vezi da. cu moderație vlad Da da. <laughs> Spre joi, joi, joi,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 la Flanco găsești valuri de reduceri. Vino în magazine sau pe flanco.ro și cumpără acum combina frigorifică Bosch clasa A++ cu tehnologie Low Frost de la 53 de lei pe lună în rate pe loc, fără reverință. Bosch, tehnică pentru o viață. Flanco. Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la calut extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la calut extrasensitiv.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 Pentru cei care tau Nu contează cât iau Și nu le pasă cât stii ziua în care Vreau să fiu ești vin should have Vlad Petreanu și George Zafir În direct de pe Plaja Europa FM ne-am întors, suntem în direct de pe plaja Europa FM, multă lume pe malul mării, pentru că aici se amenajează scena asta mare și ușor, ușor, nu o să mai venim decât pentru concert. Vă reamintim, intrarea este liberă joi, vineri și sâmbătă. Da. Să vorbim un pic în direct despre ce frumos e să fi cetățean român. Unui da. medic stomatolog român care lucrează în Anglia, i-au fost blocate conturile din România, da, da, da. pentru că figurează cu o amendă din 2012 neplătită pentru rovinietă, chiar dacă a avut dovada plății. Deci, în principiu, statul român este foarte bun să reamintească românilor plecați de ce au plecat din țară, din când da, da, când da, da. le mai reamintește că de au trebuit. avut motive. Bun, deci care era problema? În 2012, medicul acesta nu era plecat din țară, lucra aici și făcea naveta săptămânal Câmpina București și a uitat să-și facă rovineta. Așa. Sigur, trebuie să ai rovineta, Trebuie să-ți faci nu știu, dar uneori, uiți, și dar s-a întâmplat să uit, am luat amendă. o să vă povestesc imediat care e treaba, după care acum am reminder de să perpetu pe telefon pentru tot și pentru RCA și pentru inspecția tehnică periodică și pentru datele de servici pentru rovinietă și pentru tot, tot, tot am Bine. remindere tu că eu le uit. doamne ferește-ți pierzi telefonul trebuie să-ți dai shutdown. Da. Bun, după un timp iată ce zice acest medic. Mi-au venit 17 amenzi odată, după 5 luni și 3 săptămâni. Știi că poți să iei uh, acum cu taxa de pod era când treceai de două ori, dar și la rovini dacă te fotografia camera, a fost o perioadă da. în care luai Mai câte mult. camere te poza, te amenzi. În fine, Zice medicul, am plătit prima amendă, pentru restul mi-am pus avocat și le-am contestat în instanță. Din alea 17, două erau pe alt nume, spune medicul. Dar tot pe adresa mea au venit. Așa. Am câștigat în instanță, de atunci am plătit anual impozitele, nimeni nu mi-a spus că aș avea ceva de plată. Acum, deci după 5 ani, mi-au pus sequestru pentru cele două amenzi care nu sunt pe numele meu, dar și pentru una din amenziile de pe numele meu, chiar dacă aceasta fusese contestată în instanță unde am câștigat. Deci domnul acesta... Are conturile blocate. El ține banii în Anglia, încearcă mai că să se rezolve dacă nu se ocupă când ajunge în țară. La toamnă, ce să facem? 0372 069 Ați pățit aici. să plătiți și după aceea să mai plătiți odată? Ați pățit să fiți executați fără drept? Înainte să povestim, noi e Octavian la telefon. Bună dimineața, Octavian! Hai, Octav Bună dimineața! Bună Salut. dimineața, Pe Bună scurt, ascultătorilor. Am Salut. pătit de două ori ah, și așa. prima... Chiar așa cum a plătit și medicul despre care ați vorbit, am da. plătit o felicitare de la poliția rutieră, am dus-o la poliția rutieră, am aruncat-o da. într-un coș, și după da. un an am fost somat la afișierul. Plătit am plătit-o și dacă nu mă prezint, o plătesc, sunt executat. Și, și ai dovada, păi Aveam că, dovada că am plătit la administrație? financiară sector 3 și eram somat de administrația financiară sector 3. A însemnat o primare de vreo două săptămâni. A să te duci. Da, trebuie să mă duc două săptămâni. Am tot căutat program după amiaza, că relațiile cu publicul a a primărit numai dimineața, când majoritatea sunt la serviciu. Ai rezolvat până la în felul ăsta, dar dacă nu păstrai dovada, o mai plăteai dată. Trebuie, să plătești încă odată. Și am recentă de mai puțin de o lună de zile, am traversat podul de la Fetești și am plătit la Ghișeul 10, primesc în științare cu proces verbal de a contravenței, că n-am plătit trecerea peste pod. Ai plătit la... Stai puțin, Octavian, ai plătit, deci ai plătit la doamna de acolo, de la ghișu, n-ai plătit prin semnul să se... Cât de tare asta, da... Da, și am, am primit procesul verbal, nu am timp să stau să înglumu în instanță ca să contest. Le-am trimis, uite, asta este chitanța. Ai păstrat chitanța la de la aia... pot, de la fetești? Da. Ești primul om pe care l-aud, doamne, de acum trebuie să păstrezi și eu toate chitanțele astea toată viața. Da, mulțumim deci tare mult. La... Mulțumim Octavia, Inter... mulțumim tare mult. Da. da. Ai și tu o, o, o poveste? Da, mie mi s-a întâmplat uh, cu rovinieta, cum spuneam. Am uitat la un moment dat, mi-am dat seama, după 5 ani, că am uitat vreo două săptămâni să plătesc rovinieta. Și după 5, habar n-am avut. După 5 ani, m-a sunat contabilul să-mi spună că. Uh, mașina mai e pe firmă. M-a sunat contabilul să-mi spună, știți, domn Petreanu, ați fost executat silit. Deci, da, v-au uh, luat niște bani din cont staturoman, v a luat. Zic, dar de ce? Pentru ce? Că plătesc tot, întotdeauna. Zic și, domnule, nu știu, făcea Acolo este o indicație, aici, în extrasul de cont, nu știu ce este, mergeți la bancă. M-am dus la bancă, banca nu mi spusese nimic. Am reușit să aflu, din întâmplare am aflat, de la cineva care o pățise și a identificat și el a zis, domnule, trebuie să fie un executor judecătoresc. Așa, și la executor, două zile, mi-a răspuns cineva, o domnișoară foarte amabilă, fusese inclusiv un proces. Pentru de, care care știut. de care abar n-am de avut Deci eu n-am știut, dar normal că l-am pierdut Asta a fost, am fost executat Pentru că nu plăzisem rovineta Mi-a scos, mi-a luat banca bani din nu are nimic Fără să-mi spună Ești un bun contribuabil, uite și Simona, sigur e Bună dimineața, Simona Bună dimineața Bună um, zi, ce Eu sunt foarte E foarte cald de la mine deci mi a, mi -a pus, oprit, pus oprire pe contul de firmă, 352 da. de, de lei, da. uh, penalități din ianuarie până acum pentru că am depășit cu o zi două plățile la stat. Uh, M-a da. anunțat banda drept, dar vă dați seama, eu sunt în zi de salariu, deci sunt în drum pentru a rezolva chestia asta, acum acolo merg. Uh, da. Nu pot să plătesc salariile, am bani în cont, eu nu pot să plătesc jata la, la mașină pentru că ăștia mi-au pus fără să mă anunțe finanțele, trebuia să-mi trimite în plic. Dom'le, de la data de 1 ianuarie până pe 31 iunie, ai de plătit 352 de lei pentru că n-ai plătit la timp pentru întârziat. Da, asta e o mare... Facă... Asta este o... așa Ce este, e este o fac? mare porcărie. Ea obligat asta. După da, am care, înțeles. Bun, e de trebui fiecare 50 dintre noi... Îți Simona, opire, îți mulțumim. Mul Mersi mult, Simona. Mulțumim. Bun, sigur. Taxele trebuie plătite la timp. Dar reacția asta de a bloca total conturile pentru în mod automat. Dar creează mult mai multe probleme. Adică nu există totuși un avertisment și în armată. Mai întâi strigi, stai că trag. Eu am luat o, o, o amendă în Vasului pe da. care am avut grijă să o, o, o plătesc în mai puțin de 48 de ore ca să plătesc jumătate din ea. Da. Și pentru prima dată, pentru că mai pățisem, pentru prima dată am păstrat hmm, chitanța respectivă. Da, <laughs> am păstrat chitanța respectivă. Uh -huh. e, la un moment dat am vrut să vând mașina, ne-am ne dus, știi cum se face, trebuie să te duci la administrație, da. să declari să faci Ce ai toate taxele plătite, că dacă nu ai toate taxele plătite nu poți să vinzi mașina. Și doamna de acolo zice aveți o amendă care nu e plătită. Zic: "Nea, uitați dovada, aici asta este." Zice: "Trebuie să mi lăsați dovada." Sig nu pot. Nu doamne, trebuie să lăsați. Bine și zic: "OK, hai că vă am vrut să fac o copie era sâmbătă, n-aveam unde să fac o copie." Zic: "Hai mă, că le dovada vând mașina și practic după ce am vândut mașina e clar că dacă am vândut ceva nu pot să, știi?" Da, logic, așa ar fi logic, nu? Exact, și am lăsat dovada acolo. Crezi că mi-a venit după aia iarăși am de plată și am plătit amenda toată pentru că nu mai aveam hârtia respectivă. Deci ai plătit-o încă, o dată ai plătit jumătate din ea, ai păstrat dofa, da? Ai lăsat-o la fisc și după care fiscul te-a amendat, da? Ți-a trimis înapoi amenda, dar integral de data asta. Din păcate, nu mai avem timp să stăm de vorbă cu oasculătorii noștri pentru că timpul trece repede, repede. Vlad, să știi că au venit niște invitate. N-ai văzut? Dar le-ai făcut dedicații mai devreme dimineața. uite, vezi, Cam... Jaina, veni doar să Bună. le urăm la mulți colegilor noastre, Lorena și Sonia, multă sănătate. Ca la 20. Bună! <laughs> la 20 de ani. Și, de ce voi vă antrenați în fiecare dimineață aici pe plajă? V-am văzut de câteva ori. La ce oră vă treziți? La ce oră vă treziți? La 6. Ma, mă, ca, ca noi. Nu, nu, nu erați aici. Ne alergam și nu erați aici. <laughs> vezi, vezi, Vlad? Bine. Uh, la mulți ani colegilor voastre atunci și mulțumim, mulțumim uh, numai bine, la revedere. Spuneți-le Părinților, uite, fost la Europa FM așa pe plajă la noi Cum mă spuneți-le părinților da, că ați a fost, fost, fost la Europa sunt... FM Că fetele sunt majore Adică ce puțin așa păreau <laughs> <Sper>. Întoarcem <laughs> după știrile Europa FM <laughs>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 Sanohepatic 40 Plus Sanohepatic 40 Plus conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului. Surprindeți ficatul cu Hepatic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ce vrei să faci ca antreprenor? Să-mi extind afacerea. Să angajezi mai mulți oameni. Să investesc mai mult în utilaje.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 În zi alege Beko. La Emag ai până la 1000 de lei reducere și 5 ani garanție la aparatele frigorifice create să se adapteze oricărei bucătărie. Comandă combina frigorifică Inox Beko 347 litri clasă A, Neofrost cu compartiment Ever Fresh și 5 ani garanție la doar 1449 lei.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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, în majoritatea zonelor țării vremea va fi în general instabilă și se va răcori semnificativ în regiunile vestice și sud pe spații extinse în toate zonele de munte, precum și în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei și vestul Munteniei. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată, vor fi vijeli ploi torențiale și posibile căderi de grindină. În regiunile estice și sud-estice vremea se va menține călduroasă, local caniculară, iar în Utilitatea atmosferică se va manifesta pe spații mai restrânse în a doua parte a zilei. Maximele astăzi se vor încadra între 22-23 de grade în dealurile de vest și 35 de grade izolat mai ridicate în estul munteniei. Furtunile și ploile torențiale au afectat aseară și în timpul nopții mai multe localități din țară. După furtuna din București, 13 mașini au fost avariate de copacii căzuți și stațiunea Sinaia a fost afectată. O ploaie puternică a umplut străzile cu apă. Probleme au fost și în Buzău, în comuna Lopătari, din cauza unei vii tur puternice pe râul Slănic. Elena Tudor cu detalii. 33 de copaci smulși de vântul puternic au căzut pe mașini și pe străzi în București și în județul Ilfov, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 13 autoturisme au fost avariate. De asemenea, 8 sesizări au făcut referire la căderi de tencuială. Situațiile cele mai grave au fost pe calea Plevnei, Strada Moșoia în sectorul 4 și Strada Novaci în sectorul 5. Comuna Lopătar din județul Buzău a fost și afectată de o viitură formată din cauza unei ploi torențiale care a dus la ieșirea din matca a râului Slănic. Mai multe poduri și anexe gospodărești au fost distruse. Și la Sinaia, în județul Prahova, mai multe zone au fost inundate, pompierii fiind solicitați să intervine pentru evacuarea apei de pe carosabil, care în unele zone a avut aproape jumătate de metru. Turiștii din campingul din localitatea bihoreană Bulz ar fi fost avertizați de autoritățile locale că vor urma condiții meteo nefavorabile. Primarul localității, Augustin Sărăcuț, a declarat că l-a trimis chiar pe viceprimar să le spună oamenilor despre atenționarea cod galben de furtună. Însă aceștia ar fi ignorat avertizmentul. Ieri mai mulți turiști s-au întors în camping pentru a-și continua concediul în mijlocul naturii, printre polițiștii criminaliști care făceau cercetări și echipele de la administrația locală care au început să curețe zona de cop paci, dobărâți și mașinile avariate în urma furtunii. Fostul premier Sorin Grindeanu nu mai este membru al PSD, dar încă figurează în baza de date a partidului, spune secretarul general al PSD Marian Neacșu. El a condus ieri ședința social în locul lui Liviu Dragnea aflat în vacanță. Marian Neacșu spune că va merge azi la Timișoara pentru a discuta cu reprezentanții filialei Timiș despre situația acestei organizații și a lui Sorin Grindeanu. Am consultat baza electronică de date a Partidului Social Democrat. Nu mai se regăsesc în rândul meu de partid, domnul Victor Ponta și domnul Cătălin Ivan. Sorin Grindeanu încă era în baza centrală de date, fiind pentru că posibilitatea de introducere sau de scoatere din baza de date aparține organizației județene din care face parte. Asta va fi un aspect pe care îl vom lămuri la Timișoara, probabil mâine după amiază. N-a fost formalizată hotărârea Consiliului Executiv Național, care a ajuns la Timișoara în curs săptămânii trecut. După ce a refuzat să își dea demisia din fruntea guvernului, Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD pe 15 iunie prin decizia Comitetului Executiv Național Organizația PSD Timiș. Nu a fost însă de acord cu această decizie. În Statele Unite, președintele Donald Trump a discutat cu apropiații și consilierii săi despre posibila demitere a procurorului general Jeff Sessions. Potrivit Associated Press, președintele Trump este furios din cauza faptului că procurorul general s-a recuzat de la tot ce ține de ancheta privind Rusia. Furia Președintului a devenit din nou evidentă ieri când l-a numit pe Sessions într-un mesaj publicat pe Twitter asediat. În privat, Trump a discutat în ultimele zile cu aliații săi despre posibilele consecințe ale demiterii lui Sessions. Trump vorbește însă adesea despre schimbări în echipă, fără a le pune în practică. Deci cei care au discutat cu președintele au avertizat că este posibil ca demiterea să nu aibă loc prea curând sau chiar deloc. Detalii despre acest subiect găsiți pe știrile FM.ro. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia. Bună dimineața, francezul Benjamin Mendy a devenit cel mai scump fundaj din istoria fotbalului. Manchester City a plătit în schimbul său lui ASE Monaco 58 de milioane de euro. În vârstă de 23 de ani, Benjamin Mendy l-a devansat în topul celor mai scum fundaj din istorie pe Kyle Walker, pe care tot Manchester City l-a transferat în urmă cu 2 săptămâni de la Tottenham cu 50 de milioane de euro. În total, echipa lui Pep Guardiola a cheltuit până acum în această vară peste 220 de milioane pe transferurile a 5 jucători, ceilalți 3 fiind Danilo Bernardo Silva și Ederson Moraes. Manchester City nu a câștigat niciun trofeu anul trecut, iar bugetul pentru achiziție este de 300 de milioane de euro. Transfer important și în Italia, Juventus a plătit 40 de milioane de euro pentru Federico Bernardeschi de la Fiorentina, jucător ofensiv în vârstă de 23 de ani. Luca Pastia, știri din sport, mulțumim, urmează Republica Fantastică România, codru frate cu românul. Mă gândesc. Da, frate, frate, da codul e pe mani Bravo <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine There's a place in your heart And I know that it is love And this place Was brighter than tomorrow try, you'll find there's no need to cry in this place, feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space. Branu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM. Da, suntem chiar pe plajă cu Republica Fantastică România. O pădure de 500 de hectare din Argeș a fost furată copac cu copac cu complicitatea angajaților ocolului silvic. Și era mai bine acolo totodată. Da. Deci cum spuneam, codului frate cu românul, dar până la bani. Frate, frate, da, codrul este pe bani. Da, copacui pe bani. E vorba despre cel mai mare dosar de tăieri ilegale, instrumentat vreodată de poliția din Argeș. Prejudiciul depășește 3,6 milioane de euro ca să înțelegeți despre ce sume vorbim aici. Știți că am mai avut uh, săptămâna trecută, cred, o relatare despre o estimare a furtului de lemne din România din ultimii 27 de ani. 5 uh -huh. miliarde de euro. 5 miliarde de euro. E. Deci, 500 de hectare de pădure, prejudiciu 3,6 milioane de euro, 23 de mii de arbori puși la pământ adică 27.000 de metri cub de lemn furați de peste 500 de hectare. Pădurea practic nu mai există. Mulți păi cine? Mulți dintre autorii acestui șaf sunt angajați de la ocolul silvic Valea Oltului. Pădurea asta aparținea unor cetățeni care fusese rănaționalizați de, de comuniști, despăgubiți după Revoluție, au primit teren acolo. Iată ce spunea uh, unul dintre proprietarii păgubiți, Valeriu Stanculescu, cheamă citat de Digi24 în 2011 zice acest proprietar păgubit am descoperit că a fost tăiată am fost să fac niște delimitări cu un specialist cu GPS și am găsit totul tăiat în jur de 20 de hectare, vreo 2400 de metri cubi. Am făcut sezizări, am sezizat toate organele statului. Nu nu, de, de ce e supărat, că practic oamenii nu au făcut decât să-i delimiteze perimetrul. Aici e Ai pădurea dumii exact, da. Exact, aici unde am tăiat era al dumneavoastră. Da, și oricum a făcut economie, nu l-a mai plătit pe specialistul cu GPS. Asta vezi? Și, na. Dar un coordonator de la Greenpeace România îmi spune următorul lucru. Argeșul, zice domnul acesta pe care îl cheamă Valentin Sărăgeanu, Argeșul a fost în topul defrișărilor ilegale aproape întotdeauna. În 2009-2011, Argeșul a ocupat locul întâi la nivel național, cu 6458 de cazuri de tăieri ilegale înregistrate. Deci dacă în în parte, Luca, 6458 la 365. Să vedem câte pe zi. Că ăștia au fi lucrat și duminică duminica sau să scoatem sâmbătași duminică. Hmm. În 2013-2014, a ocupat tot locul întâi, cu 5850 de cazuri de tăieri ilegale înregistrate. În 2015, tot locul întâi, cu 3087 de cazuri de tăieri ilegale. Deci, practic, noi în sfârșit ne-a recuperat mândria națională, adică s-a defrișat mai mult, am defrișat mai mult decât Verestoyotilor, <laughs> altfel supranumit și drujba lui Dumnezeu. Am făcut calcule complicate și mi-a dat 17,7. Foarte bine, De deci, 17 cazuri pe zi. 13 persoane sunt trimise în judecată în acest dosar, 3 sunt angajațiai ocolului Silvic din Valea 8, fără complicitatea lor, evident că nu puteau fi tăiați arborii, un procuror de la parchetul general spune a dispărut o pădure din grupa întâi funcțională, de o importanță mare pentru ecosistem și care în acest moment nu se mai regenerează. Deci, distrusă, distrusă, pe cuvântul meu, nici... Asta, România, este o țară sub... Ocupație. Eu habar n-aveam că există un clasament al defrișerilor. Da, există, da, există, cu... există. Cred da, că lumea să se bate așa cum se bat, uite, Smiley cu Andra și cu așa, să fie pe da. primul loc în top, așa, așa. și oamenii acolo, așa. înțelegi, n-au stare. Da, păi, doar fac... cu drujba lângă pat. Da, fac ședințe pat. de producție. Ce facem, frate? Păi, da. ne-a luat-o harghita înainte, <laughs> trebuie să facem ceva. Da, doamne ferește, iau, uite. Ha. Here we În direct de pe plaja Europa FM. Summer.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 și donează. Banii donați vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și sportive. Detalii pe europafm.ro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 Hei, hai să-ți dau un punct. Cele mai cunoscute mărci se întorc săptămâna aceasta la Lidl. În săptămâna mărcilor ai detergent lichid de rufe Omo 5 litri, 70 de spălări la 39,99 lei, balsam de rufe Cocolino 4 litri, 44 de spălări la 17,99 lei și bere blondă Bex 6 ori 0,5 litri la 12,99 lei. Lidl. merit să fii surprins!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 <sus> no cum mai oanie, bine! Sune, tunie binie, tunie, tunie. Tropatuso, mo. so, mo. -so. Da placeți? Place, place. No, ce place. nu u de faca jos de pe coperișca, apucam e sala. Și altădată sa am ascult că ne-o zic ca să se cele mai bune țigle, Terra Rossa, făcute să țină. Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă. Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă. Țigla ceramica Terra Rossa de la Siceram. Țigla ceramica Terra rosa. garanție 40 de ani.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 asta din anii 80 Ce dormi mi era un pet O boys Always on my mind Am ascultat în deșteptare la Europa FM Noi suntem pe plajă Ja. Unde e curat murdar sau cum e? E destul de curat. Sunt Oamenii chiar își dau interesul. Adică seara se am văzut că trecă un plug, se ară așa, se curăță. Sunt oameni care greblează dimineața, deci e destul de curat, se poate mai bine. În general, plajele de pe litoralul românesc nu sunt chiar un exemplu de curățenie, deși se mai fac eforturi pe aici și pe acolo. Cea mai murdară pare să fie plaja din Năvodari, cea mai curată plaja din Costinești, ce să Hai, vezi? Ce Concluzia asta aparține unui ONG care se cheamă Mare Nostrum din Constanța în urma unui studiu efectuat în urmă cu o lună. Din păcate turiștii aruncă pe plajă tot soiul de gunoaie mai ales peturi și mucuri de țigară asta este o nenorocire. Problema e cine trebuie să le adune dacă turiștii le aruncă. Poate ne lămârește Ferii Predescu. Ferii, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, bună dimineața! Situația cu plajele de pe litoralul românesc stă, sau cu bunoile de pe plajele românești stă în felul următor. Plajele sunt ale statului român. Ele sunt administrate de apele române. Prin lege, apele române închiriază plajele unor operatori economici pe care i-ați văzut și voi când curățenie pe plajă. Regulamentul îi obligă pe acești chiriași să asigure curățenia pe plaje, pentru că altfel, sunt sancționați câte, cu câte 20.000 de lei amendă la fiecare control. Acolo unde nu sunt sectoare închiriate, de curățenie se ocupă apele române, care dacă nu curăță plaja, nu curăță nimica, pentru că ele sunt statul până la urmă. Ii sunt destule sectoare de plajă lăsate de izbeliște. Pentru că chiriașii, adică operatorii, se judecă cu cei de la Apele Române. Așa apar munții de gunoaie. Din cauza litigiului, operatorul nu se poate implica în curățenia plajei, deși are utilaje. Iar apele Române nu pot, pentru că, deși uh, sunt stăpâne pe tot litoralul, au un singur utilaj de ecologizare. Așa că acționează noaptea pe furiș doar cu discul pentru a îngropa de fapt mizeria pe plajă ca să nu pară mai multă a doua zi pe lumină. Așa se face curat la noi pe litoral. Cei mai preocupați de aspectul plajelor sunt de fapt voluntarii de mediu. Cei de la ONG-uri care au o mulțime de proiecte. Din studiile efectuate de acest ONG mare nostru a ieșit că mizeria de pe plajele românește datorează pe de o parte managementului defectuos aplicat de operatorii care au închiriat plajele, dar ajungem aici la turistul român, care are o conștiință civică redusă, nu mai vorbim de spiritul ecologic, pentru că acesta nu prea există, așa că noi ai să turist ca să se ridice de pe să-și arunce la coș doza de bere goală sau sticla de plastic, iar de numurile de sigară nu are rost să mai uh, discutăm. Asta da. explicațiile. Mulțumim foarte mult feric, câte trucuri juridice, judiciare, administrative, birocratice, câte complicații, totul ca să scuze uh, acest fapt. domnule nu se face curățenie. Nu facem curățenie. Nu ne place curățenia sau care e treba? Luca, ai văzut că pe Vlad L-ai văzut pe Vlad zilele astea aruncând mucuri de țigare Niciodată. Pe pe Niciodată Deci măcar el e turistul După perfect Fumezi, dar în general nu aruncă <laughs> nici, nici nu poți să glumești cu el da. pe tema asta Mă enervează, mă Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu În direct de pe Plaja Europa FM Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the ride is on the wall yeah. Superstar, you finally made it But once your picture becomes tainted it. It's what they call the rise and fall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 Cause with the money came a different status That's when things changed Now I'm too concerned with all the things I own Blinded by all the pretty girls I see I'm beginning to lose my integrity Sometimes in life you feel the fight is over Over And it seems to store the riders on the wall Yeah Soon you're you finally a picture make concentrates what they call the rise and fall.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 Burn all my bridges now i've run out of places and there's nowhere left for me to turn been caught in compromising situations i should have learned from all those times i didn't walk away When I knew that it was best to go Is it too late to show you the shape of my heart? Sometimes you feel the fight is over. Yeah. When yeah. the slow, the ride is the on The riding's oh, on you so find it, oh, baby so yeah. you your yeah. way, what, what they call The, the rise and fall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 <sus> Rise and fall, Craig David, Sting, Europa FM Suntem pe plaja Europa FM în continuare Ne pregătim de Smiley, vine Smiley imediat să ne cânte Una din piesele pe care o va interpreta live pe plaja Bun. În rest, cum spuneam, progresul nu poate fi oprit. Ne-a tras atenția următoarea știre. Designerul Cătălin Botezatovă. Își lancează joi Colecția de articole vestimentare medicale UMF Collection Constând în costume medicale, halate și tricouri Special concepută pentru Universitatea de Medicină și Farmacie UMF din Târgu Mureș E a Times New Roman Nu, <laughs> nu. <laughs> știrea este de la Agerpress Agerpress este Agenția Națională Nu cred care. Agenția așa Națională așa. de știri nu are umor <laughs> <laughs> Nu are umor Deci o să avem Cum să spun În sfârșit când o să afli că nu sunt medicamente, măcar o să spună o asistentă secției. asta, știți? Da, da, da, care costumați. O da, foarte am. modern. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș marchează încheierea anului universitar prin lansarea noi colecții de articole vestimentare promoționale pentru studenții universității, costume medicale, halate și tricouri. Ăsta este anunțul, vă jur, adică n-am inventat absolut nimic. Evenimentul continuă Gerpres. Sunt fan, sunt mare fan al Gerpres. Press, vă rog să nu schimbați nimic. Rămâneți cum sunteți, rămâneți așa. Citez Evenimentul din data de 27 iulie încheie într-un mod fericit un an universitar plin de activități complexe, provocări educaționale și științifice și realizări remarcabile la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu și-a anunțat Jui, biroul de presă al UMF. Deci e biroul de presă al Universității, până la urmă? <laughs> păi e peste cronica de meci de pe site-ul UMF. Nu steau astea. Bun. Potrivit comunicatului, relatează în continuare Agenția Oficială de Presă a României cu ocazia lansării UMF. UMF Collection, actualii și viitorii studenții ai universității, cadrele didactice și medicale își pot achiziționa articole de îmbrăcăminte special concepute pentru UMF Târgu Mânești, de către Cătălin Botezatu. Eu nu, adică mă bucur, e foarte bine că domnul Botezatu face o colecție de halate medicale speciale pentru absolvenții UMF sau pentru UMF. Chiar mă bucur, bravo, foarte bine! Cred că ar trebui un pic de atenție și pentru celelalte probleme mărunte din sistemul sanitar din România. Eu dau la medicina noastră, voi? <laughs> Sexi! <laughs> Disceptarea! No, În direct, de pe plaja Europa FM. Summer. la Flanco ai 5 ani garanție la orice produs incorporabil Electrolux cumpărat, iar la orice set Electrolux, plită și cuptor primești cadou o hotă telescopică. În plus, ai până la 36 de rate fără dobândă cu cardul tău de credit. Flanco!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 Cause I see nobody, nobody but you, you, you I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being you Don't fear, don't mind, mind, mind, mind We livin' our life una muzică. Europa Eu de două noapte. Înstrăpuneri niștea, o bătaie repetată, insist în la ușa mea Credeam că râsete cuiat mai de vremea așa era, Dar probabil mai devreme, eu credeam că mă iubesc Și mă întrept spre ușă Să mă uit pe vizor tu îți cauți cheia Să te aștept, nu mai ești binevenită, am deschis să sătente. De unde vila la ora asta? De unde ai umblat? E cu haina și fonată și cu părul de Ai uitat unde-ți e casa și de mine ai uitat? Ia-ți și du-te că la mine e cu ea. De unde vila? la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 și Cifonată și cu părul de rege. Ai uitat unde e casa Și de mine ai uitat Ia-ți și du-te că la mine e cu ea Piața mintiri le si dute că la mine e scuria. De unde vi la ora asta? Pe unde ai umblat? Vin cu haina și fonata și cu părul Ai uitat unde-ți e casa și de mine ai uitat. Piața mintiri le si dute că la mine e scuria. Muzica se aude cel mai bine live pe plajă Smiley, vinul alături de mine Pe plaja dintre Venus și Saturn La Europa FM Live pe plajă e care, Fii printre cei mai buni La Europa FM Live pe plajă Au mai rămas două zile Două zile până Live pe plajă <laughs> Da, oftez că mi-l și imaginez pe Smiley pe, pe scena asta mare, știi? Stând așa, cu mâinile în șold Și se spună, păi ce ai făcut mă? Uite ce e aici! Ce ai făcut? Mă uite ce e aici! Mi-aduc aminte de prima lui participare la live pe plajă, era un pic sceptic, așa. Era mult mai tânăr? Da, vis-a-vis -vis, de ce o se întâmple. Urma să aibă un recital de 30 de minute, așa cum se întâmplă cu toți artiștii care, pe care îi invităm aici, și a plecat după 60. Eram spume, însă. -a, a ieșit și era foarte. așa și ce. Băi, mi-a plăcut atât de mult, nu puteam scobor <laughs> de pe scenă. Păi, zic dar mai era niște lume care urma să cânte. Păi nu, dar aici ei, foarte tare ce se întâmplă și de atunci vine în fiecare an, va veni și anul acesta Vă în reamintim, începem joi seară cu o seară rock Cu vița de vie, cu alternosfera, cu lezele bizar Cu Grimus și Kryptonite Sparks Iar după aceea, vineri și sâmbătă Delia, Smiley, Andra, Loredana, Alina Eremia, Nicoleta Nucă Carlas Dreams, hai zi tu pe Dreams Așa Bine, un liceu din România a câștigat unul dintre cele mai prestigioase Premii europene din domeniul educației, care este acum de Consiliul Uniunii Academice din Oxford, premiul a fost primit de Colegiul Național Ate Laurian din Botoșani, relatează greatnews.ro. Ca un detaliu, liceul acesta, Ate Laurian din Botoșani, a reușit o promovabilitate de 100% la examenul de laureat din anul acesta. Nu înțeleg. Nu? nu înțeleg, adică pe cuvânt că nu înțeleg. Uite, dacă nu luau premiul ăsta, practic nu se vorbea de ei. Da, mă bucur foarte mult. Acest premiu care este uh, inaugurat în 1992 are mai multe nivele, printre care și nivelul educațional. În acest an, European Quality Award a fost decernat în cadrul unui forum la care au participat 200 de țări și a fost uh, anunțat în localitatea elvețiană Lucerna. Forumul a avut trei secțiuni: business, medicină și management educațional. La secțiunea management educațional, singurul liceu din România nominalizat și premiat la acest forum a fost Colegiul Național Ate Laurian din Botoșani. Liceul a fost premiat pentru calitatea managementului, a imaginii regionale impecabile în zona educației și științei, ca furnizor de servicii educaționale de înaltă Asta e, e un colegiu care are o istorie, a fost întemeiat ca gimnaziu în 1859, a devenit liceu în 1868 și aici au învățat fi de boier sau oameni de afaceri ai Botoșanului, post și interbelic și de asemenea istoricul Nicolae Iorga. Am învățat la atte la Orion, în perioada cât acesta era încă gimnaziu. Păi domne așa. Au avut pile, <laughs> ca altfel nu-mi explicam cum au ajuns în topul la Ce naiba. În huh. direct de pe plaja Europa FM. Summer. Here multimassion- <laughs> attention, attention, ca să zic așa. După ora nouă, revenim cu deșteptarea la Europa FM. Înțeleg că o să dăm bani mulți pe parcare în București, începând din toamnă. Da. Doamna primar, Gabriela Firea, anunță că din toamnă nu mai există, practic, parcare gratuită. Acolo unde în zonele în care există ceva parcări publice prin zona aia sau private pe bani, s-a terminat. Nu mai e pe bani oriunde parchezi și... Dar da, parcările rămân totale, nu? Adică... Parcările, probabil că o să mai facă. Este un program de investiții, Da. Anunțul ăsta în București cred că o să schimbe multe atitudini. Și poate vorbim despre asta după știri în ultima ora programului nostru. Dacă vi se pare o idee bună sau proastă să taxezi practic orice loc de parcare din capitală. Deșteptarea! În no, direct de pe plaja Europa FM. Summer.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 Bună dimineața, nu este Raluca. În majoritatea zonelor țării vremea va fi în general instabilă și se va răcori în toate zonele de munte, precum și în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, nordvestul Moldovei și vestul Munteniei vor fi vigeli ploi torențiale și posibile căderi de grindină. În regiunile estice și sudestice vremea se va menține călduroasă, local caniculară. Instabilitatea atmosferică se va manifesta pe spații mai restrânse în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 22 și 23 de grade în dealurile de vest și 35 de grade izolat mai ridicate în estul munteniei. Sindicaliștii din poliție sunt nemulțumiți după discuțiile de la Ministerul Administrației și Internelor. Nu au obținut nimic concret pentru rezolvarea problemelor legate de deficitul de personal, astfel că, în cazul în care nu va fi găsită o soluție, săptămâna viitoare vor fi anunțate mitinguri. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarnă. Păi, important ar fi, de exemplu, chiria să stabileze raportul și oferte pe piață, nu cum e acum 50% din de bază și omul primește, de exemplu, în București 300 de lei și altădește chirie 300 de euro. Și am zis, domnule, cum au magistrații statistic pe ofertă să-i dau chirie raportat la raport, din normal cât plătesc eu să-și primească de la statul român. Dar, doamna ministru, cu tot respectul, nu ne-a prezentat un set de măsuri concret. Doamna ministru, a sfătuit-o cineva în comunicare să ne arunce nouă în brațe statutul, faceți-l voi, înțelegeți? E povestea, pentru că eu nu pot să accept așa ceva. Patrulele formate din patru angajați, așa sună propunerea doamnei ministru Carmen Dan, vă reamintesc un polițist a fost înjunghiat mortal într-o gară din Suceava, el nu era însoțit de vreun coleg. Carmen Dan propune ca și jandarmii să patruleze în zonele de risc. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că în județul Argeș, pe drumul național 7 pitești cu Vâlcea vor avea loc lucrări de asfaltare în zona Dedulești, precum și în zona Morărești. Polițiștii avertizează că este posibil să se formeze coloane de autovehicule. Mai multe detalii gă pe pagina noastră de internet europafm.ro Ținuți timp de câteva zile într-un loc secret, fără telefoane, internet, fără nicio conexiune cu exteriorul. Se întâmplă la Universitatea de Medicină din Iași, unde comisia de profesori care concepe subiectele pentru examenele de admitere este izolată și păzită cu serviciul de transmisiuni speciale și jandarmi. Nici măcar rectorul universității nu știe unde sunt cazați profesorii. Anul acesta a crescut concurența la Universitatea de Medicină din dar cea mai mare concurență este la Asistență Medicală Generală. Violeta Cincu transmite. Mai mulți candidați la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași față de anii anteriori. 950 de candidați pe 297 de locuri. O concurență de aproape 3,19 candidați pe un loc. Însă, cea mai mare concurență din Universitatea de Medicină de la Iași este la Asistență Medicală Generală. Sunt 5,96 candidați pentru fiecare dintre cele 50 de locuri bugetate. Mâine are loc examenul. Cum sunt însă elaborate subiectele? Profesorii care concep Grilele au fost smiști de la începutul săptămânii într-un loc ce nu este cunoscut nimănui din universitate, nici măcar rectorului. Profesorii vor rămâne cazați până în ziua examenului, la ora examenului, când începe multiplicarea grilelor. Nu au acces la telefon, la internet, nicio o comunicare cu exteriorul. De acest lucru se ocupă mai multe instituții ale statului. Serviciul de transmisiuni speciale, jandarmeria și poliția locală. De la Iași, Violeta 5, Europa FM. Israelul scoate detectoarele de metale de la intrarea pe Esplanada Mos și va folosi metode de supraveghere care invadează mai puțin spațiul personal. Cabinetul pentru securitate al premierului Benjamin Netanyahu a votat măsura în această dimineață. Vă reamintesc, Israelul a decis luna aceasta să instaleze detectoare de metale pe esplanada moscheilor după un atac armat lansat de trei atacatori palestinieni asupra forțelor israeliene din complexul moschei Al-Aqsa. Detalii pe știrile europa.fm.ro Acum ne întoarcem la malul mării, de unde cred că nu mă vede desdărmă auzi sunt Sorin. <laughs> Raluca, uh, Sorin, mulțumim. <laughs> mulțumim Sorin Dragomir pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport Luca Pastia. Bună dimineața, aveți bune pentru FCSB înaintea meciului din această seară cu Victoria Păljen prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul ceh Pavel Vârba anunță că îi lipsesc cât 3 titulari, toți accidentați. Capitanul echipei, fundașul Hubnic, portarul Kozacic și mijlocașul Pilar. Dintre roși albaștri, tehnicianul se teme cel mai mult de Alipec și Budescu, pe care i-a avut adversari și sezonul trecut când Astra a câștigat cu 2-1 la Păljen în grupele Europa League, iar la București a fost 1-1. Diseară pe Arena Națională se anunță pe 35.000 de, de spectatori. Antrenorul Nicolae Edică este convins că jucătorii săi vor face un meci mare și își dorește să nu primească gol. FCSB Victoria Gen va începe la ora 20.30 și va fi transmis în direct de ProTV. FC Voluntari își continuă forma bună, învins-o cu 3 la 1 pe Astra în ultimul meci din etapa a doua a ligii întâi. Erico a deschis corul cu un autogol în minutul 18 al meciului jucat la Ploiești, iar Balaurea a egalat pentru Astra. Echipa pregătită de Claudiu Niculescu și-a judecat victoria la jumătatea secunde. Când am scris de două ori în interval de numai 5 minute prin Marinescu din penalti, respectiv Tudorie. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport Europa FM. Continuăm uh, imediat deșteptarea. O să fac un apel pentru țară în următoarele momente. Vă rog frumos să mă lăsați. 1979 este anul pe care îl vom uh, folosi astăzi în bătălia hiturilor. Doamnelor, domnilor, aveam doi ani că, atunci și mă bucuram tare mult de muzica aia. Uh, vreau să câștig astăzi, ca să mă apropii de Vlad, astfel încât să avem o bătălie finală undeva la sfârșitul săptămânii. Malaș Vlad, eu cum să hai, te mă las? La... Hai mă te lași. Lași. ne luptăm, hai Malaș, în și pe moarte cu unghiile și cu dinții. Scorul este, eram sigur că o să spui asta. Scorul este 9 la 6. 1979 este anul pentru bătălia hiturilor. Din această oră rămâneți cu noi. Eu vreau pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM Ne-am întors pe plaj Acolo unde avem studioul Europa FM și, și o parcare aici, Uite, azi, ai văzut câte mașini sunt parcate? Da, încă se parchează aici free. Bine, stai că se închide spațiul ăsta curând Când după ce se termină de monta scena Se închide spațiul și oamenii o să parcheze prin alte părți Dar apropo de asta Uite, e un subiect despre care n-am apucat să vorbim O promisiunea primarului general al capitalei Doamna Firea Care a declarat că din toamnă se va introduce taxa pentru parcarea pe domeniul public. Adică parcmetre, cam asta înțeleg eu, că urmează să de fie. Deci nu mai parchezi oriunde, oricum. Da, primarul capitalei a declarat că, deși există parcări publice și private, cetățenii preferă să parcheze pe domeniul public, pentru că acesta nu este taxat. Astfel că, începând din toamna acestui an, în zonele în care există parcări, nu se va mai putea parca gratuit. Asta e o chestie relativă. Pe de o parte, evident, domnule, dacă e loc de parcare gratuit, de ce să parchezi în parcarea cu plată? Adică, Logic, nu pot să condamn cetățenii că fac asta, dar doi, eu nu înțeleg cum adică în zonele în care există parcări nu se va mai putea parca gratuit. Când și iată, unde nu există parcări. Da, iată o declarație a Gabrielei Firea pentru news.ro, zice așa. Zice așa: Avem întâlniri la două trei zile cu brigada rutieră și cu poliția locală și cu administrația străzilor, tocmai în ideea de a contribui la fluidizarea traficului. Avem deja reușite din aceste discuții zonele în care cetățenii nu au unde să parcheze și nu din voința lor încalcă legea dar și zonele în care există parcări publice sau private, dar cetățenii preferă să parcheze pe domeniul public, pentru că nu este taxat. Începând din toamnă, această a doua variantă nu va mai fi posibilă, pentru că acolo unde există parcări publice sau private, în arealul respectiv, nu se va mai putea parca gratu gratuit. A explicat doamna Firea, deci și acum, pentru cei care ne ascultă în București și au o mașină și trebuie să parcheze, Va fi important dacă ești într-un areal Sau un alt areal Nu-mi nu dau seama cum adică dacă sunt parcări În zonă Dacă în zonă este o parcare cu plată care are 50 de locuri Dar în zonă Sunt 5.000 de mașini O să fie cu plată pentru că Trebuie să parchezi în parcare care 50 de locuri nu, nu înțeleg cum o să fie Pe de altă parte Eu înclin să fiu de acord Cu taxarea parcării Mai ales în zonele astea centrale oriunde. Așa am văzut că se întâmplă afară, în orașe în care cât de cât traficul este ceva mai fluid decât în București. Și sunt parc metre peste tot unde e voie cât de cât să parchezi și unde nu e voie să parchezi, nu parchează nimeni, că fie ți ridică mașina, fie plătești da, -am da, amendă da, văzut te vezi. că sunt în orașele civilizate că de ele vorbești? Ai văzut că sunt locuri de parcare? E adevărat, sunt scumpe dacă Nu vrei. sunt, îmi pare rău, nu sunt locuri Dincul... de parcare în general. Da, nu sunt pentru toată lumea, dar uite la Cardiff, am fost la Cardiff și ai văzut că erau special amenajate parcări lângă stațiile de tren sau de metrou da. și puteai să ți lași mașina în afara orașului. Da, ce scrie? Mai zil Și zi plecai înspre centrul orașului, așa, lângă stațiile de tren sau de metrou. De exact. păi Azi... ce noi avem stații de tren sau de metrou pe care să putem să le folosim așa pentru păi tranzit Dar nu, de de de asta? Asta, dacă tu faci comparație, de asta ți se pare că acolo e civilizat și la noi nu. Pentru că noi, noi, noi, nu noi cetățeni, da. în general administrația, și nu vorbim doar de București, în general în România, nu s-au ocupat să genereze astfel de uh -huh. locuri de parcare sau, înțelegi, facilități da. pentru cetățeni. Da. Nu s-au făcut uh, uh, uh, gări, nu s-au făcut Adică Așa. nu avem posibilitatea să intrăm Așa. cu trenul în oraș. Da. Sau da. cu metrou. Bun, știi ce? Din punctul meu de vedere, adică eu nu știu... Nu nu aș vrea neapărat să fie luați banii oamenilor, că parchează pe domeniul public. Dar aș vrea să se respecte indicatoarele de parcare interzisă, unde scrie că e interzis, unde Poliția Rutieră și Comisia de Circulație de la Primărie au stabilit într-un oraș că nu e voie să parchezi pe drumul respectiv. Băi, nici să nu se parcheze. Există mulți dintre bucureșteni, știu linia tramvaiului 41 metro da. ușor cum era pe vremuri cum mi se spunea, ăla trece la un moment dat prin fața agronomiei, facultatea de agronomie. Acolo mai rămâne cam o bandă și jumătate. Deci nu e da. nici cât să fie două benzi ca să mergi pe, niciuna e ceva foarte ciudat. E pe marginea, pe dreapta, sunt indicatoare de oprire interzisă, staționarea interzisă, cum să spun, sunt cred că din 20 în 20 de metri, sunt nenumărate. Și nenumărate mașini parcate, și nimeni nu dă nicio amendă în zona respectivă. Sigur, dacă e va dintre voi parcat azi acolo, mai bine. Ne cerem scuze. Da, ne cerem scuze. Mă <laughs> da, dacă scrie că nu e voie să parcheze acolo. De ce e parcatul toată, toată lumea, lumea și nu dă nimeni nicio amendă? Toată lumea s-a obișnuit așa în București, cu excepția, nu știu, cred că bulevardului Magheru habar n-am marile bulevarde, în rest, da. peste tot... Pe cebal se parchează, pe bulevardul Unirii nu se parchează. Pe Unirii, uite, vezi, în rest, peste tot. Sunt două benzi, cel mai mult, da. și una, pe una se parchează mai mult decât atât la uh, momentul la, uh, în rush hour când se întoarce lumea acasă și vrea să facă și cumpărături sunt bulevardă unde se parchează pe ambele uh, benzi, se lasă pe avarii și da. poate să circul ca tramvaiul da. pe linia de tramvai și pe a treia, știi cum? Cum îi spune acum nu numai bulevardul numai, cum îi spune? Ion Mihalache Ion Mihalache este acolo sunt vreo două magazine supermarketuri de genul da. ăsta, se parchează pe două benzi și unor și pe a treia astfel încât singura bandă pe care se mai poate trece este linia de tramvai linia de tramvai, atât da, mă, și aici ar putea să intervină polițiștia mici despre care vorbea premierul Tudose în prima intervenție de astăzi. Nu aminte, despre ce vorba, că e cu două ore. Care pe timpul vacanței. Du aminte care știrea. Domnul Tudose a spus că din cauza deficitului de personal de da. poliția română. Să... Poate că n-ar fi o idee rea ca în poliție să fie recrutați și studenții de la facultatea, mă rog, de la Academia. În felul acesta, și studenții ar lucra în timpul facultății, ceea ce dorește orice. Ar face și eu un ciubucă. Pune-i tatăl să să stăse de Să stai și să scrie amenzi. Mi dau amenzi, pozi. Fac poze și scriu amenzi. Dar eu nu fac mână pentru viitoarea carieră. Ca să fiu cinstit, Bucureștiul este singurul oraș mare european pe care l-am văzut unde se poate parca în principiu oriunde scrie parcarea interzisă că nu te amendează nimeni niciodată. N-am văzut așa ceva nicăieri altundeva. Și recunosc că am luat amendă de parcare în în, în, peste rog, în vacanțe, peste hotare, ca să zic așa, am luat amende inclusiv în Belgrad, nu suntem în Uniunea Europeană, în Belgrad, am luat amendă în jumătate de oră. Deci am parcat acolo, treia să plătești prin SMS, n-am înțeles cum funcționa, n-am putut să plătesc prin SMS, în jumătate de oră când m am întors am găsit tichetul în parbriz. Și am, par, am plătit, sau mă rog, am primit, am primit, n-am plătit, am primit amendă de parcare în Italia pentru că am depășit linia de de parcare pe, pentru locul de parcare cu jumătate de metru în stânga. Pentru că nu a fost în semn loc, dar asta e, nu contează la polițistul când a venit s-a uitat, a zis n-ai parcat corect, ai ocupat două locuri. Apropo de asta, am înțeles că în Danemarca la supermarketuri în parcări sunt niște băieți care se ocupă să verifice cum a parcat lumea și dacă parchezi și calci pe linia ce delimitează două locuri, 100 de euro amendă. E, iată, așa a fost și amenda italianului. Eu când am ajuns acolo, am făcut glume, dar amenda era de, 100 de euro. Bun. Pentru că, până la urmă, niciun popor nu a apărut da. direct civilizat și peste tot se face treabă Da, deci, obice. nu știu, sunteți de acord, nu sunteți de acord. Eu înclin să fiu de acord cu doamna Firea, de data asta. Aoleu, ce să Hai să-și să vedem, să vedem dacă uh, ne sună cineva 0372. N-am zis telefonul, la de asta nu ne-a sunat nimeni. 0372 069 599 este numărul de telefon. Sunați-ne și spuneți-ne dacă sunteți sau nu de acord. Nu trebuie să fiți doar din București. Regula asta, la, un, că... la un moment dat, s-ar putea aplica oriunde în țară. Da. Nici nu știam că mai vrem să luăm telefonul. Da. 037 Vreți să fim amendați sau nu? Asta este ideea. Vreți să fim amendați pentru... Uh, da, dom'le, eu că... vreau eu vreau să fiu momentul. Pentru parcare uh, aiurea sau nu? Eu nu-mi las mașina aiurea niciodată. Știi ce o să spună lumea acum? Să facă mai întâi parcări. Da, asta da, o uite, să la, spună. Dar spune -o, o chestie: că la supermarketurile despre care vorbeai tu pe uh, Bulevardul Ion Mihalache, toată lumea parchează acolo că vrea să intre direct în ele. Da. Dacă asta e altă duci, chestie. Dacă te duci 150-200 de metri mai încolo, găsești da. locuri. Asta e altă chestie. Dumnezeu, lumea vrea să parcheze acolo unde are treabă Tot în fața locului de respectiv. Și, și tu îl deranjezi. Da. Înțelegi? Bine, hai să intrăm în direct. Uf, e cu noi. Uh, Centrala. Adrian, da, bubuie centrala vreți? Adrian, bună dimineața Bună, Adrian Salut uite, Sibiu Aceeași treabă și la Sibiu nu, Nimeni nu amen, se în apoda. Acum, Dar nu nu se amen, sau să nu, de nu se dea? De de de de da Blin. Mie mi s-a părut că în Sibiu este destul de organizat Dar e adevărat, m-am dus mai degrabă prin centru Pe acolo și mi s-a părut destul de organizată Toată povestea, pe străzile alea ha, diacente haideți, Sunt pe locuri pe de par Da, da, da Că... Nici o amendă n-a văzut pe parbit la mașină. De ce, domnule, de ce nu se dau amenzi dacă nu e voie să parchezi în locul respectiv? De ce nu se dă amendă? Nu știu asta, nu știu. Ei se că sunt foarte puțini politice polit locală. Păi dacă dau amenzi, mai încasează bani, au mai mulți bani și pot să angajeze niște oameni la mintea coșului E simplu, Om, da. ar trebui privatizat asta. Ca să Adrian, să îți mulțumim... De, de, ca să îți mulțumim tare mult. mult ai... să... Da. Da, l-am oprit pe Adrian. Da. Bo Bogdan e cu noi. Bună dimineața, Bogdan. Bogdan a închis. Îl avem pe Ionuț atunci. Bună dimineața, Ionuț. Alo, Salutări. Eu de, de acord cu taxarea parcărilor, cu condiția ca banii să meargă la primărie, iar primăria să-i administreze ca pe viitor să facă alte parcări sau ceva locuri de parcare, parcări supraietaje, uh -huh. orice. Să nu da. mai meargă Bu către terțe firme ale unor consilieri sau persoane dubiați. Da, bună idee! Pentru că, vedeți, în București, în urmă cu vreo 10-15 ani, un domn pe nume Cocoș și o doamnă pe nume Elena Udrea au aranjat de o firmuliță care a tras niște dungi cu var pe asfalt și încasa au bănuți fără să raporteze la primărie decât ce voiau ei. Dar, da, bună ideea. Ideea. Să administreze primăria și da, să încaseze banii Și banii să fie făcuți tocmai pentru asta Pentru dezvoltarea uh, tehnicilor de fluidizare a traficului Ionut să-ți mulțumim dar Și dacă tot se duc banii la primărie Să-i folosească primăria pentru a construi o nouă echipă pentru rapid uh, Vlad e cu noi, bună dimineața Salut. Bună dimineața, băiat. Uh, e aceeași situație și în alte orașe din țară da. Eu sunt din Ardeal, de la Cluj mai exact a, A, în Cluj aveți niște probleme la la de trafic la Cluj. În Cluj aveți niște probleme de trafic În ultima vreme de tei cu mâinile de cap ce e acolo Da, sunt perfect de acord Și natura jobului meu pe în fel încât eu toată ziua Sunt în trafic prin oraș Ideea da. care e? A, nu scrie nici că Dacă te-ai cumpărat mașină, cineva trebuie să asigure locul de parcare Așa e Adică tot momentul în care Ți-ai cumpărat o mașină, trebuie să te gândești și la asta Există și la da, mai intrus, dar, de altă de exact? parte. Da. da, dar pe de altă parte Este totuși obligația Autorității De a oferi plătitorilor De taxe servicii în interesul lor Ăsta este contractul social De aia îi plătim pe primari și de a Plătim autoritățile ca să se ocupe să ne facă Viața mai bună Nu dacă ți-ai luat mașină, descurcă-te Că asta înseamnă că el ce mai face acolo? Exact, sunt perfect de acord. Dar în momentul în care tu ai trei mașini într-un singur apartament, cine spune că trebuie să te asigure trei locuri de parcare în zona? No. E și asta o discuție. Fala. Dar mulțumim, mulț, mulțumim, Ciprian, uh, mulțumim Vlad, e și Ciprian uh, la telefon. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața, vă salut! Uh, Salutare! Uf, și eu m-am plimbat ceva prin toată lumea, și eu mi-am luat amendă în Italia, <laughs> că am Dram. intrat în centru orașului la Roma când n-aveai voie, sau că da. am depășit ah, cu da. 5 minute sau am depășit cu 5 minute da. mi-a expirat biletul de parcare. Și, Așa e. Și în toate sistemele astea care le-am tot întâlnit, uh, nu știu, m-aș întoarce la Germania, că de la noi România da. este... Ce să mai, București? Hai să ne referim la București? Nu? Da. E prea mare Așa. Deci Bucureștiul, la ora actuală, lăsând o parte incompetență absolut în primul acesta i-am avut și ne-au reprezentat, ne reprezentat și ne-au... -au până, da disfuncțional. Eu cred că a trebuit sistemul schimbat cu tot. În sensul că acum noi ne batem, ne rupem capetele în fața propunită pentru o lucră pe care am dat și de lei pe an, la Da. Și fiecare spune o mașină. Va mai veche, va mai frastă, va mai bună, va mai o folosește, o folosește și care este, la este la propunerea lui. ta? Adică care e e mea este întâlnul următor. Sistemul, deci nu l-am inventat, eu l-am văzut în Germania. Deci... Toți plătim, toți posesorii de autoturisme din București, să plătească o taxă de parcare și să ai un uh -huh. Pe Persoana ta în cartierul ăsta mai poate să mai fie oriunde, ori ce loc. Nu ai locul uh -huh. tău, proprietate semipersonală, dată prin linia unui primar sau unei administrații. Uh -huh. În fața locului, în un locului, două străzi mai încolo, trei străzi mai încolo, toate locurile de parcare trebuie să fie identificate, trebuie să fie marcat de exact ca în Italia. Să nu poate să fă două locuri, să își vechi, da. că ai tu... Interesant, ce nu ce faci, știam nu știu că e sistemul hey, ăsta. Și te duci în jurul locu, în jurul, cum să spun eu, în zona ta, parcursul de fără te plătește. Păi te și dacă la vine, la vine la un prieten, stai puțin, și dacă vine un prieten la tine cu pune mașina... Pune mâna pe SMS, dacă puteți stare în titan, înțelegi, da. Pune mâna da? pe SMS pe telefon și dă putere. Dă un SMS sau un oră, dă un SMS sau plătesc parcarea, Aha. un leu pe o oră și o plătesc. Putea s-a la un moment dat în Timișoara. Am văzut, puteai să dai SMS, deci, am văzut mesajele de pe, pe marginea. Deci, de și de verifică cineva este. după aia că la noi o să păi, fie ăsta, nu e, am la... SMS. Ce? e problema. Problema e că trebuie să-i să, lucrarea asta, în sensul că uh, acest sistem uh, trebuie făcut funcțional. Mm -hmm. Nu cred că la ora actuală, în Săria, este există oameni capabili să bagă Mulțumim mult adică pentru telefon. Mulțumim. Mulțumim. Și Mulțumim domnul Ghita lipsește, nu mai poate face un sistem informatic uh, care da. să funcționeze. Sigur, sunt o mulțime de soluții tehnice, urbane, verificate în alte orașe. Este foarte simplu să vezi ce funcționează, unde și cum s-ar putea adapta la condițiile Bucureștiului. Eu sunt plin de optimism. Este foarte ușor să implementez tehnici. Noi, uitându-mă, de exemplu, la metrou, unde s-au cumpărat turnicheți în care cartelele intră invers, invers. decât săgeata timpului părită pe ele chestii care a provocat aglomerații uriașe. Cred că adică dacă acest examen nu poate fi trecut, să fie săgeata în direcția în care trebuie băgată în, în aparat, noi vorbim de sisteme de astea cu SMS, cu Băi, eu cu am servit o cu... chestie în dimineața asta. Dar merită încercat. Fără excepție, toată lumea a zis să plătim și da. să fie și taxele mai mari. Zdăi să ce exasperați suntem. Doamna fira, dacă ne ați ascultat, aveți da. motive în dimineața, asta, după dimineața asta să măriți taxele în Asta este momentul. Deci societatea românească, vă spun, a ajuns la acest grad de exasperare din cauza disfuncționalității da. în care a fost adusă de 27 da, da, de ani da. de uh, politic, cinii incompetenți care au guvernat-o, încât acum suntem, vrem să plătim. Vrem, da, mult, eu vreau, da, vreau să plătesc, să am autostradă. Vreau să plătesc pe autostradă. Da. Să fie, domnule, ca în Franța, ca în Italia. Vreau să plătesc, nu mai vreau să fie nimic gratis. Vreau să plătesc, dar să am, să funcționeze. Ca acum, știi, și plătesc indirect dar nici nu am. Auzi, -ai profil de taxă de solidaritate. Receptarea <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu în direct de pe plaja Europa FM.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 Sa ta să descoperi viitorul tău loc de muncă. EuropaFM.pro. te am păstrat un loc la noi în echipă. Detalii pe EuropaFM.pro. La flanco găsești valuri de reduceri. Vino în magazine sau pe flanco.ro și cumpără acum aerul condiționat Vigentac Breeze 12.000 BTU super economic de la 51 de lei pe lună în rate pe loc fără a Flanco!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 Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Cunie, cunie, cunie bine, cunie, cunie. Noamudem vaca, joje pacoperișca, pogame sala. Și atât a spus să mă ascult că eu o zic că cele mai bune țigile. Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceram, rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 În mă mintea și de cât de că să ne ține, mă spunea că suntem tine. Era aproape imposibil. Cuvântul de sfărțire era departe și durerea poate una imoral. zoră cu plăcere, soră cu libertate pură a mea și a dat doi jucători pe blat, dar cu Olymp până la final. Fară reda, jocul e Chișa te până o să plej de tot sau o să te apropi Să mă s sărut Du ce edul la e până lasge Sauu să mără spincigrats Atât de dur Curle cu Să mă sărut Du ce e la ce până laânge Și Sau sămoră spinci grat Atât de dur. iar mă ca să te iert, uita-mă Iartă-mă, ca să iert, uita Da, pe memorie nu-mi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 N-ar putea descrie, nici în major, nici în minor, ce mi-a făcut tu mi în mire fa, și în concluzi fortul de emoții Nu. să să. Dulce, dulce, până la sânge. Să uște-mă respirând graț, ati de două corzi. Să mă sarul. Dulce, dulce, până la sânge. Să uște-mă respirând graț, ati de două corzi. Mi-am dat ca să te iei. Uitamă. Iar tăă ca să Voi tăă da Per nemmorie nu pari. Muzica se aude cel mai bine live pe plajă. Vienno to de Carlos James pe plaja din Venus și Saturn La Europa fem live pe plaă. să rot! Printre Cei mai buni la Europa FM live pe plajă Au mai rămas două zile Două zile, două zile Vlad Două da. zile până începe Este Bun, dacă îi se pare cuiva că face mult până la job și înapoi Stați prea mult în trafic, pierdeți multă vreme în trafic, da? Avem cazul unui domn care călătorește zilnic 1240 de kilometri Între Los Angeles și San Francisco Ca să ajungă la serviciu și înapoi Ăsta da, commuting. Asta da. El ia două mașini și un avion. Iar drumul dus întors durează 6 ore. Păi e... Deci, practic, ar putea locui chiar și în drumul taberii. Păi, face tot atât, da. doar că ia un autobuz. Așa e. Sau în ca la mine, în zilele în care fluidizează doamna firea traficul. 5 zile pe săptămână. Bărbatul se trezește la ora 5 dimineața. Iau Luca. Merge un sfer de oră cu mașina până la aeroport, după care zboară 90 de minute până la Auckland, care este situat la o distanță de 560 de kilometri de casa lui. De acolo ia o altă mașină și conduce 15 kilometri până în San Francisco. Deci, practic, acest domn este pregătit pentru cetățenia română. <laughs> Zom, mi se pare pe cuvânt. Practic, e nebun. <laughs> da. El are zboruri nelimitate pe un avion turbopropulsor, adică cu elice pentru Așa? taxă lunară de 2300 de dolari. Mamă, și bani. avion, în cap 8 persoane, se decontează de la birou. Da. Pentru că merge atât de des, domnul acesta sare peste verificările de securitate care se facă în mod normal înainte de îmbarcare în avion. Mi se pare firesc. altfel nu s-ar putea. În avion mai lucrează un pic pe laptop, jumate ajunge la birou, pleacă la 5 având timp în caz că este trafic până la aeroport să prind avionul în caz că nu este trafic până la aeroport să prind avionul care decolează la 71 sfert. ajunge acasă la ora 9 deci este un corporatist obișnuit care stă în Rahova și lucrează în Pipera asta da? mi se pare, dacă are ghinion și dacă ar lucra în drumul taberei n-ar putea să facă asta Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafir în direct de pe plaja Europa FM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 să la provizioneze cu tot ce trebuie. Iar la megaul tău ai mereu ceva neașteptat: Pepsi, 1,25 litri, acum la doar 3,18 lei, și leis chipsuri din cartofi, 155 de grame, acum la doar 3,69 lei. Mega images, inspirație pentru inima casei tale. Dragule, te uita acum o să fie vremea la mare? Păi, și dacă mă crezi o să fie mai bună?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 Letaia, letale Sărutări criminale Și mă uit către stele Sper că tu tot la ele Poate așa cuprivi La la la la long La la la la long Long, long, long, long, long Alright La la la la long La la la la long, long, long, long, long Oh shit, oh shit Well I walked when I should have run when I ran, when I should I run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 I'm afraid. To the river so, so deep, I must be looking for something, For something, something sacred I love. but the river is wide, close and it's too hard to grow. even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on shore, I try and cross to the opposite side, so I can finally find what I've been looking for, in the middle of the night. I'm walking in my sleep, in the sleep. through the valley of, valley of fear, to a river so deep. I've been so searching, searching for something, taken out of my soul, my soul. Something, something I'd never know. lose, yeah. something somebody's stole. I don't know why I'm walking at night, but now I'm tired and I don't wanna walk anymore. Hoping I'll stay the rest of my life. Until I find what it is I've been looking for In the middle of the night I go walking in my sleep Through the jungle of the doubt To the river so deep I know I'm searching for something spiritual man. half by fire I wade into the river that is running to the promised land. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep We all end in the ocean, we all start in the street. In the middle I go walking in the. In the middle of, I walking in the. In the middle I go in the. In the middle walking in the. middle in the. middle I in the. middle I go in the. middle I walking in the. middle In the middle O să începem cu uh, propunerea mea pentru bătălia hiturilor de astăzi. Vă spunem din nou, bună dimineața, suntem pe plaja Europa FM și nu plecăm fără bătălia de astăzi. Vă reamintim de jocul nostru. Uh, vă invităm să votați la 0372069599, piesa care vă place mai mult dintre piesa aleasă de mine și piesa aleasă de Vlad în această dimineață. Uh, am rămas la anul 1979, ales de Alina. Ieri scorul este 9 la 6 pentru Vlad. Trebuie Iaste. să mă ajutați să ajungem la 9 la 9 până vineri. Hai să vedem. Vlad a ales în această dimineață, de exemplu Toto Hold The Line Foarte bună piesă, Vlad Bravo, Eu sunt, da, felicitări Știi ce trei să faci, Doar că... și... Doar că e ușor cam agresivă pentru ora asta Așa. Eu am învățit un clasic din 79 De la Gloria Gaynor I Will Survive Hai să vedem ce se întâmplă la 0372069599 Așteptăm telefoanele voastre Intrăm în direct și primul care ajunge la 3 câștigă bătălia de astăzi Vă reamintesc că am putea face 9 la 7 și să-l învingem pe Vlad Nicoleta ne-a prins din nou în direct Bună dimineața, Nicoleta! Bună dimineața, până dimineața dragi. bună dimineața, dragii O să vă cu George astăzi Aaaa. Mulțumesc tare mult, Domnul Nicoleta vezi, Sunt încășigător astăzi Mulțumesc tare mult, ea a fost Nicoleta Dana e în direct cu noi, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața s au marea și din partea mea Așa Aaaa. o să o facem, cu cine votezi? Mai puțină vorbă, mai multă muzică asta. Ai văzut Survive Hai văzut Survive, mulțumim Dana, George e în direct cu noi Bună dimineața, George Un vot pentru mine Nu. Un vot pentru mine Hai, George! Cu cine? Că s-a întrerupt. Mai zi dată, Alo? Ah, și era votul meu ăsta. Acum zi! Mulțumesc tare mult! Uite, vezi, George votează cu George în dimineața asta și ai dreptul să alegi anul pentru mâine dimineață. Zi un an de unde să alegem piesele zi anu, mai zi odată o, o, o să rog pe Marcela de la București să ia, să ia telefonul ăsta și să se înțeleagă cu George să ne comunice și nouă despre ce an este vorba deci, Hai să, să ascultăm spuneți. Gloria Gaynor I will survive acum și revenim după Să vă a câștigat bătălia din această dimineață Gloria Gainer am ascultat Și promit că mâine o să ascultăm chiar toată, toată piesa. Mâine trebuie să începem cu piesa asta neaparat Ca să ne luăm revanșa Suntem pe final de emisiune Da, emisiunea a început în dimineața asta Cu noi spunând la mulți ani E uneia dintre fetele de la... CSMS Latina. Pe care o cheamă? Lorena. Și care împlinește? 20 de ani. A, vrea Latin... mereu să fie da. un. Deci iau ce este pe ce este pe plajă fetele de la CSMS Latina fac antrenament pe plajă dimineața. Hai să ieșim cu fetele afară. Trebuie să las, lasă da. să scăștile aici ca o să ne auzi până. prin fața stadionului. Noi ne studiului, ne salutăm cu ele în fiecare dimineață și în dimineața asta ne-au spus este ziua ei, este ziua ei. uite acum Lorena se bujnește cu succesul. Da. Uite câte de mi-a venit să te vadă, Lorena. La mulți ani încă o dată! Da. Mulțumesc frumos! Sunteți cei mai tari în fiecare dimineață. Ascultăm Europa FM pe plajă! <laughs> Ce drăguță ai o carieră în radio! <laughs> Bine, te așteptăm la București. Când aveți meci la București? Pe 6 septembrie. Păi uite, pe 6 septembrie vă așteptăm în studio să facem o emisiune împreună. Atunci. Da, cu cine jucați și unde? Uh, cu Rapid în sala de la Rapid. A, Bine, nu mai veniți pe <laughs> El, el, rapidist, el <laughs> E rapidist! E <laughs> rapidist! Bine, uh, avem tot noi de suportere aici. Bravo, foarte frumos. La mulți ani, încă o dată, trebuie să încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați venit. Mâine, mâine dimineața mai alergați? Uh, da, mâine dimineața la ora 6. Ah, nu, mulțumim. Venim cu voi. Poate un pic mai târziu atunci. La mulți an, Lorena. Ie. La mulți Mulțumesc ani. frumos. Și baftă. Ba. Noi ne întoarcem cu Ciprian Dinu. Imediat aduce Europa Express, nu înainte de a vă întâlni cu Sorin Dragomir și știrile Europa FM. Numai bine de aici, de pe plaja Europa FM